Çogosan Rola, selam aleikum. Ky është takimi i një rradhës në emisionin Duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht në këtë emision trajtohen pyetjet tuaja që na dërgoni në email adresën ton. Për të përgjigjur pyetjeve sonde me ne në studio është hojënderuar Alaudin Abazi. Hoc selam aleikum dhe mirëse vellëm në emisionin ton. Aleikum selam, mirëse jeni. Të rrafëllim një herë me pyetën e parë të cilat do të thotë kështu. Pse ngritën duart gjatë duas? Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi washabbi jmein. Allahun ala rasulallah, rromi çojm selavat dhe selam pe pyqëmerit e tij Muhammedit sallallahu alei wasalam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhzohen me udhëzimin e tij derën në ditën e gjykimit. Ë procedie janë automatike në lidhje me këtë pyetje, orse kështu ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe neve jemi të obliguar nga Allahu i Madhërisht që atë që e ka praktikuar dhe na ka na ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tamarrum, duke mos u futur në elaborime, pse në këtë formë e yon formën tjetër. Kështu vlen ne çdo adhurim tësë e praktikojmë e bëjmë në formën dhe mënyrën si na ka mësuar Muhamedi al sallallahu alajhi wasallam, qof në formën e faljes së namazit, qof në mënyrën e rënjes në ruku, qof në mënyrën e agjërimit të Ramazanit, qof në mënyrën dhe formën e dhënjes së zakatit e kështu me radh, pra në çdo veprim neve e bëjmë në përputhje me atë që na ka porositur Muhamedi al sallallahu alajhi wasallam që e ka bër ose na ka porositur me bë. E njëjta vlen edhe në çështjen e ngritjes së duarve. Kështu ka praktiku Muhammedi s.a.s. Madhje kemi hadithë që arrinë shkallën e të vaturit, ka shumë hadithë të së latë vërdetojnë se Muhammedi i labdrimi dhe pache që është imbitë, kur bë, bënd të dua, nda i Allah edhe madhërishëm kërkante ndo një lutje diqka, në rëthalat caktuara, ingris të duart ka qëllit dhe këtu, kështu e bënd të lutjen. Dhe Mirpoka jo nuk do të thotë se është diçka obligative që gjatë lutjes vazhdimisht i ngrisim duart, është diçka për synetin. Kështu që edhe nëse bëjm lutje, bëjm dua, duke mos i ngritur ngritur duart, vetëm bëjm dua ë pa pa këtë veprim, atëherë edhe kjo formë është e lejuar dhe kjo praktik është praktikuar edhe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. ë por është një veprim, një ritual që ndërlidhet me veprimet e, e ndryshimet të cilat bëhen gjatë adhurimeve të adhurimeve të caktuara e, dhe ka të bëjë me normat e, e lutjes që i bën besimtarit. Kështu që prej normave të kësaj lutje të lutjes e besimtarit është që ai kur ti lutet Zotit nëse është me abdes është më mirë, nëse i ngrit duart është më mirë, bile disa prej ulemave kanë thënë që nëse kthehet ka kibla është edhe më, më e pranueshme e kështu me radh, pra Kjo është ajo çfarë ndërlidhet me çështjen e ngritjes së duarve. Kjo do të thotë që kusht nuk është ngritja e duarve. Nuk është kusht, në asnjë formë, e thash edhe pak më herët, është diçka e preferuar, është synet. Nëse bëjmë lutja edhe pa ngritur duart, është e pranueshme dhe vërtetohet edhe vetë Muhamedi sa selam e ka bon kthuar Zoti i dhe më. Shikojuni radhës pyetni se llogaritet pyet ndëshkimi për Allahut për hapjen e sëmundjeve si për shembull sëmundja e kancerit etj. Ajo çfarë e dim prej parimeve të përgjithshme të shariatit ose dëmit e dëmi mëkatit më mund të jetë edhe në këtë botë do thotë njeriu mund të të ballavantohet edhe me rrezikun dhe dëmin e mëkatit jo vetëm në ditën e gjykimit kur del të jap llogari para Zotit madhreshu po atë dëm mund ta vrejë edhe në këtë botë dhe kjo është e njohur ma dje dhe me parime të shëriatin të përgjësi. Allah i madrishmë në Koranën famëlarë në një ajet kuranorë thëtë ua ma asabet kumë mi musibetin fëbima kësebet ejdikum wa ja afu anë këthirë. Në përkëthim, thotë zoti madrishmë dhe gjdo uh, musibet fatkesi e cila ju godet është rezultat i vëprimeve tuaja, apo rezultat i duarve, atyre vëprimeve të cilat ju i kini bërë, ua ja afu anë këthirë, dhe Zotë i madrëshëm është ajë i cili falë shumë. Nuk do të thotë që përgjdo më katë ju godetë fatkesia dhe mosibeti, shumë për i tyre Allahi madrëshëm falë, mirë po fatkesit me cilat mund të balovat qëtë besimtari, është rezultat i veprimeve dhe, dhe punëve që i kanë bërë duart e tyre. Kjo vërtetot edhe nga hadithet e përgameri s.a.s. në cilat prej tyre është një hadith i gjatë ku to, thot në dërëto, thotë zotu i madhërëshëm që nuk ka asë një popull të këtë i cili përhapet punët e ndyta, si kurse kur vria a moraliteti e kështu me radhë, e që Zotë i madrëshmë asaj shoqërije, ati populli mos të i dërgoj epidemije dhe smundje të ndryshme, të slatë nuk kanë qenë të njohëra me heret. Dhe kjo në mëhonë vërtetimi i kësaj, neve jemi dëshmitar, okullar, asaj që vërem në për vendet të ndryshme dhe shoqërit të ndryshme, tek të cilat përhapen lloje të ndryshme të smundjeve tësa nuk kanë qenë të njohura heret, kjo më herët dhe ky është rezultati i mëkatit që përhapet tek ata njerëz në përgjithësi tek njerëzimi edhe Allah xh.l. si rezultat i atyre gjinohave e shpik apo krijon apo lindin smundje të reja të cilat nuk kanë qenë të njohura në të kaluarën prandaj edhe përhapja e kësaj smundje kanceri e ka fjalën në formë të përgjithshme jo individualisht tek njerëz mund të jetë rezultat i dënogave dhe mëkateve që i bën njerëz, megjithse Allahu xhëla pejgamberi sallallahu alajhi wasallam naqë një hadith se nuk ka ndonjë smundje që Allahu xhëla wala e bën në këtë botë, e që mos t'ja dërgoj asaj smundje edhe edhe ilaçin dhe shërimin e e e din kush e din dhe nuk e din aiçi nuk e din do thot pavarësisht a e din njerëz apo nuk e din ilaçi ekziston për sëmundjen e kancerit edhe të gjitha sëmundjet të cilat janë të, të përhapura dhe ekzistojnë sot në botë që fatkeqësisht njerëzimi ende nuk i ka zbuluar ilaçet ilaçet ekzistojnë por ka kundër kundër shërim apo ilaç por ende njerëzit nuk kanë arritur të zbulojnë dhe të të gjëjnë ato megjithëse ato ekzistojnë sigurisht se që kemi shumë lloje të smundjeve të cilat në të kaluarën para disa shekujve kanë marrë me miliona njerëz, jetrat e miliona njerëzve, mirë po sot ato janë smundje të cilat janë shumë të thjeshta që shërohen ndoshta me një gjelpër, me një vaksinë e kështu me radhë, e njëta mund të ndodh edhe me smundjet e kancerit apo me smundjen seksuale që është, do thotë, aidsi e kështu me radhë. Ajo çfarë e kësha cek për të më përbyllër këtë, themi që e, fatkesit me cilat mund të goditet njërijo individualisht, e, nuk do thot në form të drejt për drejt si gjdo fatkesi është rezultat i, i gjenohet. Pra arsujë se njërijo në këtë jetë si kurse që balovacohet me të mirat e ndryshme, me lumëturi, me, me gëzime, me hare, me e, situatat të, të këndshme, me sukseset e ndryshme, njëtë në kohë just se si do të ballancohet edhe me vështësitë ndryshme, me fatkeqësi, me smundje, me humbjen e më të afërmve, vdekjen e tyre e kësto me radh, pra pjesë e jetës janë të dyja, edhe kënaqësit, edhe edhe edhe mundimet apo vështësitë. Pra kjo kjo kështu shkon me, me se cilin person, me gjithse të dikush sprovohet me mos pasje të pasuris, për shemull, dikush tjetër sprovohet me smundje, dikush tjetër sprovohet me humbje në më të afrëmve, vdekje në të tyre, dikush tjetër sprovohet me, me diqka tjetër e kështu më radhë. Pra, këto jënë evidentit e kënjërzit në bërgjëllësi, me gjithse format e sprovimit të tyre nuk janë të njejtë. Pra ndaj, a them se ata njerëz që mund të balancojnë mes sëmundjeve të çoft me kancer apo sëmundjeve të të vështira tek sa të ndryshme nuk do thot në formë automatike se ata kan bër të qricia, prandaj edhe janë smundur me këtë smundje, ashtu si si mund të paragjykoi dikush asesi, për arsye se me mundime të ndryshme me prova, me smundje janë ballavuar edhe pejgamberët në të kaluarën, siç është shembulli e Jubit alayhiselam i cili me me vite të tëra ka qenë ka është dërgur në shtrat me lloj të ndryshme të smundjeve, të cilat ia ja kanë shkatrur të trupin, megjithatë ai ka bër sabër dhe ka bër durim që Allahu xhalla ualla na fund e shpërbleu me shërim. Ë do të them që ë nëse njeriu goditet me një me ndonjë smundje ashtu me radh duhet ta kupton se ajo është pjesë e jetës dhe është formë me cilën Allahu xhalla ualla don më e sprovu atë besimtar për të vërtetuar besimin dhe përkushtimin e tij ndaj Zotit Madhreshëm. Për këtë edhe Allahu xhalla ualla nga parimet e besimit kupton se nëse njeriu goditet me at fatkeçi ë është shkak i asaj fatkesi është njëra nga këto ose mund të jetë siç themi ne taksirat në kuptimin se është një lloj spagimi apo një lloj dënimi për, për ato veprime të cilat i ka bërë në të kaluarën mundet më qenë kjo e dyta mund të jetë pastrim nga xhinohet pastrim nga xhenohet ashtu siç ndodh që ndodhte kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i vizitonte te smurit ne ne per shtëpit e tyre si hynte i përshëndeshte ata thoshte la ba sa tahur inshallah mosu mrzit se kjo esht pastrim nga xhenohet per arsyese besimtarese qysh esht vërtetuar ne nje hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qe edhe nese nje therr i i ngullet ne ne këmb njeriu pasëtorët e dhaj i bën sabër ajo për të është pastrim për higjiohave. Prandaj edhe smundjet e ndryshme për besimtarin një pastrim për higjiohave Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para vdekjes së tij është dhjerjur dhe është ballavuar me me temperatura dhe smundjeve të ndryshme, të cilat e kanë pastruar dhe e kanë e kanë ngrit vlerën edhe edhe personalitetin e tij si pejgamber. Pra është një sens që ju ka ndodhur edhe edhe pejgamberëve në përgjithësi. Dhe e treta ka mundsi njeriu të ballavuohet me një lloj smundje apo me një në loj fatkesi e në këtë botë, jo për denim, jo për pastrim nga gjenahet, por për ngritje të shkallve të kë Allahu Gjellala në gjennet. Pra për me arriqë për blime sa më shumë si rezultat i sabrit dhe durimi që e bën aj kur balovacohet me atës provë, Zotit i Mësmiri. Në shikusë një radhës pyët për motra në vetë, se qëfar të veproj pasi që ajo është të martuar me një bordë të një feje tjetër? Kjo qështëja është problematike, jonë kërësisht dy situata apo tri situata që ulemat e, e i shtjelojnë. Ajo është se neve në parim filimisht duhet të kemi i parasysh që muslimaneja, femreja, thot, nuk i lejohet të, të martohet me një mashkull që nuk është musliman, pavarësisht se qëfar fej i takon aj. Kurse e kur kunder të lejohet, ra maskull musliman lejo ta marr një femër e cila është prej pasuesve të librit, qoftë prej krishterve apo prej hebrejve, e jo prej i dhujtarve. Dhe disa prej njerëzve konsiderojnë se kjo është një lloj padrejësie në mes të të mashkullit edhe femrës. Mirë, por nëse shohim shkakun e lejeimit të situatës me mashkullin dhe ndalimit me femrën, e shohim se kjo është shumë logjike dhe shumë e arsyeshme. Kjo për faktin se në Islam, feja krishtere dhe feja hebreje janë fe kushtimisht po them të pranuara, do thotë pejgamberët e tyre Musimant i respektojnë, i pranojnë si fejtë shpalur anë nga Zoti, me gjithse, gjithashtu pranojnë se fejtë e tyre janë falsifikua dhe nuk janë, janë ruajtur në original, ashtu si që kanë ardhur me të pejgamberet të zlëtë, e, i kanë mësu pjestartë e tyre atë fejtë. Mirë po, na, na në tjetë i respektojnë dhe kanë tregojnë respekt ndaj pejgamberet e tyre në përgjësi kurse nanën tjetër edhe prandaj edhe një mashkullë i cili e merë një, një krishtere a i e respekton fejnë e ti, e respekton pejgamberin mësimet e ti të dërguar në ti, me gjithse pranon se ka devijime dhe falsifikime në atë që praktikot dhe obligot por në parim apo në thell e pranon a jo që far e, është shpalur filimisht të, të kaj pejgamber kurse nanën tjetër një jo besimtar, qofta i krishterë hebre apo ndonjë fe tjetër, parim refuzon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Ëh, sikurse krishterët e konsiderojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si një njeri mashtrues, si një njeri tradhtar, si një njeri që s'ka të bëjë me, me Zotin as në formë, por i ka mashtruar njerëzit, prandaj i tilli e kర్శi një pjestare e fes islamen nuk ka mundësimin e saktë përderisa në parim e konsideron se diçka është e mashtrim dhe devijim, prandaj edhe për këtë shkak është diçka e ndaluar, për shkak se nuk e gjen lirin gruaja nëse është thot në në martesë me burrin, qoftë me fëmitë e saj e kështu me radhë dhe për këtë shkak edhe kjo është e ndaluar kurse që farë ndodhë në situata kur nëse kjo është realitet ose vështë kanë ndodhur, atërë dhe themi që pa u futur në rrasin konkret dhe themi të para gjykojmë se cilë cilë është veprimi prim, që duhet të ndërmeret në rrasin konkret, themi që duke pas parasysh neve situatën në cilën jetojmë dhe përzirin e njërzve, pasaj edhe nanën tjetër edhe mos njohjen e thukë të muslimanve fenë si duhet, Atë rë themi që nëse ka ndodhur kjo, edhe ndodh situata që muslimana është ndër një jo besimtar, qofta i krishter apo hebre, atë rë themi që veprimi i parë që duhet bëj ai para se të kërkoj shkuruorzim apo diçka tjetër, është që tentojë që t'i shpjegoj burrit Islamin dhe t'i tregoj mirësitë e Islamit dhe në këtë formë munduon të ndikoj tek ai dhe të ai të kthehet në musliman. Dhe kjo ka ndodhur në situata dhe në rëthanat të ndryshme të kdisa njerës, që së letë kanë qenë të martuar apo kanë qenë të krishtert edhe burrë edhe gruaja, mirë po nëse njerë i prej nga këta dy e ka pranu islamin, pas një kohë me shpjegjim dhe kuptimin e qartë, kanë ndodhë apo kanë ndodhur që edhe, edhe burri të apranej islamin. Pra ndaj unë e kësha kshilu këtë motër që të mundohët, para se të bëjnë do një veprim konkret, që të mundohët të kshilaj, apo të jepë kohë dhe të jepë mundësi që ajtë njoftot me islamin edhe ka mundësi që ajtë bëhet musliman dhe vazhdoj martesa, të vazhdojmë artesa pa pas nevojtë të ndodhë shkurorzimi apo ndarja. Zotit i mës Pyetje në pyetjen e radës një shikues pyet a pranohet namazi i dhajërimit nëse të ardhurat materiale nuk janë halal? Kjo pyetje është shumë e përgjithshme dhe për të dhënë një pyetje edhe përgjigjja ime do të jetë e përgjithshme. Themin që nëse një musliman apo një njeri të ardhat e tij në formë të përgjithshme janë të ndaluara, e ka do të thotë ushqehet nga vjedhja nga rëmbimi i pasuris e kështu më radhë, atër e nuk ka dushim se kjo është një, një veprim shumë indaluar e dhe themi që kjo është farë bën i tili, është do të thotë diqka që frikë nuk them në formë të drejt për drejt, ka mundësi që Allah o t'ja refuzoj, që Allah o t'ja refuzoj në formë të drejt për drejt, në gjitha adhërim të cilën e bën, por i firë, në din frigan që kanë sinja Allahu xhala Allah Gjallala mos ti pranoj ato veprime ashtu si vërtetohet në disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alei ve salam mirpo ndose është një një njerë i cili ka një punë që e bën ai po kjo punë është e përzier me me edhe me haram edhe me halal atë situata e këtij është më më e ndryshme megjithse edhe ky veprim edhe fitimi i tij është i përzim halal me ha, haram Dhe edhe edhe te tillit komunsi Allahu xhelalu ala ti ti refuzon veprimet. Mirë po kjo nuk duhet të jetë pretekst për këta njerëz që si më thonë që unë as po agjiroj, as po ofa, për shkak se Zoti më smi pranon dhe nuk kam nevojë pse më lodh. Ai duhet të veprojnë këta, të vazhdojnë në në kryer në këtyre adhurimeve për arsye se adhurimet e, e nuk janë të gjitha në një shkallë veprimet apo urdhrat e Zotit Madhresh. Jan disa urdhra që ka mundsi njeriu ta laj burçin si e themi ne dhe mos ket më shumë se kjo. Mirpo tek Allahu Xhela Wala tiet i i i paguar apo e, nga ata te cilet Allah e kan çu nd vend urdhrin e Zotit e Madhresh. Mirë po kamën si dikur tjetër që ta bëjtë njëtë më punë dhe krahas lanjes apo kryes urdhë të Allah Gjelalat a rrishë për blimet të më dhatë e këzoti madrishëm. Prandaj të tilve që u, u kanë ardhë disatë citate që kamën si Allah tja u refuzejve primet, nuk është për qëllim që nuk do të pranohet në formë të tërësishme, mirëpo as për qëllim që ata mund ta lë, domthon ta çojnë në vend urdhën e Zotit mëdhasëm, po mos të arrin si rezultat i kryes së atyre veprimeve të arrijnë shpërblimin, shpërblimet e premtuara nga Allahu xhalla vallahu për atë punktësin e këndvës. Zoti i mëshmirë. Fytya tjetër thotë nëse agjërojmë një ditë, po dhe një ditë jo, dhe nëse i vihet të pranten apo të shtonën çfarë duhet të bëjë nëse njeriu agjeron këtë mënyrë të agjerimit që është mënyra e agjerimit që ka Davudi, njën nga e ka aplikuar Davudi alayhiselam, një nga pejgamberët e njohur të Allahut, të madhërrimtë të të të rrespektuam, ë pra ai vazhdimisht një ditë ka agjeru, një ditë e ka ngërë dhe kështu tër jetës ka vepruar. Nëse një njeri vepron këtë formë dhe ë don me me kry këtë ritual, atëherë nëse qillon dita e shtunë edhe e premtë E, për shkak se për ditën e shtun kemi një hadith deciziv që pejgamberi sahasullam e ka ndaluar të agjërohet nafile. Gjithashtu edhe për të premtën është ndaluar të agjërohet nafile, nëse pa u futur në elaborimin dhe trajtimin e ulama, thënin se për është përse çëllim nëse ajo veçohet në kuptimin që të agjërohet vetëm e premteja apo të agjërohet vetëm e shtunaja. Mirëpoqë se kjo është e ndaluar në situata të zakonshme kur njeriu don të agjërojë nesër po nesër është e shtune, edhe thot unë për agjeroj vetëm ditë në nesër, me themi mos e agjeroj vetëm ditë në nesërë. Nëse agjeroj në nesër, atëre agjeroj e edhe të premten, edhe të shtunën, kështu që ti bashkoj shti bëj, ti bësh dy ditë të agjerojra, përshkak se është endaluar, apo është e urejtur që të agjerojt veçan vetëm një ditë në file, vetëm dita e shtune në file, apo vetëm dita e premte në file. Mirë, po, formën e agjërimit të davudit, alesam, një dit po dhe një dit jo, atër edhe nëse agjëron veçan ditën e shtune, apo veçan ditën e premte, atër nuk ka gjithkeqe pra rësysë se kjo është një veprim që ka zingjirë, do thotë ndërlidhet me ditën që vjen pasë dhe kështu që nuk nënkuptohet se ai po agjeron veçantë kët ditë dhe po e dallon kët ditë, po ai po agjeron një ditë po një ditë jo, edhe kjo ndoshta një herë një javë i vjen me agjërua atë ditë, një javë si vjen me agjërua, kështu që e, është duke vepruar një një një form adhurimi në formë zinxhjërore dhe nuk ka kur gjë në të. E ndaluar është veçimi i kësaj dite me agjerim për shkak se po ihet një form epiteti dhe ka mundësi njerëzit të pretendojnë se kjo dit është ishka e veçantë, si, si kurse që është dita e premte e, dita ku që falet namazin gjumasë, edhe nëse njëri u thotë, unë e peagjërëj këtë ditë se është ditë e veçantë, dhe po du me e shënu këtë dit krahas falje së gjumas, pastrimit, e kështu më radhë edhe me agjërim, themi jo, mos e bëj këtë, përshkak se pegame dhe sasë, nuk e ka dalu këtë dit dhe nuk e ka vequn me agjërim. I ka vequn me këto veprime tjera, si kurse falja namazë i gjumas, pastrimi, prerja e thënjëve, Mërimbati pa pastërtisë, po me Agjrim nuk e ka agjir, nuk e ka dallu, prandaj mos e dallo asti. Ose dikur shpretendon me dallu ditën e shtunë që është një fest tek të fetë tëra, po saçi është tek hebrejt dhe don me dallu këtë ditë, i them mos e dallo për shkak se kjo fillimisht nuk është festë e jona, po gjithashtu edhe për shkakun se pejgamesi Sallam nuk e ka dalluar me Agjrim, prandaj edhe mos e dallo. Të, kurse i tjetëri që agjerën një ditë po një ditë jo, qëlimi i ti është me praktiku një praktikë që kanë zhitë Mohamede Sallësallem me, me agjeru, dhe thotë një ditë po një ditë jo, dhe nuk ka të bëj me dalimin e ditëve caktuara, pranda edhe nuk futët në këtë ndalesë, zote edhe më smiri. Êshtë në do të bëj një shkeputje dhe shkurëtër, dhe të bashk. të rekhtajme sërish bashkë. Nërsa ju shqikus të në ruar që ndroni edhe me te ime PIS TV. Mishë të dashore, jemi në këthyrë sërishë në studje për të vazhdoar me pyetje tjera. A të rrhoqë për vazhdoj me pyetje në radhe se cila të të kështu. Jam një vajs njëzet vjeqare, fali në masë, për mirë për i kam në dy femi. E kam problem qdo vakta fali, a kam gjuna edhepse me dëshirë s'kësha dasht me, me ilan. Vërtet, për ku i desën da i femive, po së shë kur jënë foshnje dhe jënë moshë shumë të redë, dhe thotë fmi n është problematike për, për gruan, po së qërështë nëse jenë dy, dhe këtë e kuptonë se cilje që ka fmi apo gratë, po së qërështë të cilatë jenë balohacu me këtë fenomen, dhe nuk është diçka që e, është e lehtë. Me gjithë atë, kjo nuk është një, një arsuj apo një formë e arsuetimit që njëri u të lej namazet. E, namazet lejot të lihen vetëm në situata kur njeri është odhtar a të relejot me i bashku ato ose kur është i smur nuk mundet më falë ullur nuk mundet më falë në këmë falët ullur nuk ka mundësi më falë ullur falët shtrir pra nuk ka ndë një rëthan tjetër që besintari i lejohët qëllimisht të lejë namazin. Pra ndaj i them kësa i gruaj edhe të gjitha nënave të sëllatë japin maksimum në tyre në përkujdesin dhe i fmive të tyre që mos tjetë përkujdesin dhe i fmive pre tekst që atat neglizhojnë në mos faljen, neglizhojnë në faljen namazit apo të i lejnë ato në tërsi. Kjo nuk është arsvetim dhe në kur nuk ka qenë arsvetim. Pra ndaj mundohni ashtu si që i g për të bërë veprimet dhe punë tjera në gjatë ditës që të bëhesh bësh një lloj programimi që edhe falë namazeve me kohë ti përmbash në formën dhe mënyrën më të mirë. Kështu që mundoje që kohën në cilat ti e fut i fut fëmit në gjumë të merresh abdese dhe ta falësh namazin atkoh pas taj para përgaditje së gjellës apo ushqimeve e kështu më ratë mundohet, se cilin kota falesht në kohën e caktuar dhe asesit të jetë kjo pretekst për të neglizhuar falen e namazëv. Unë me gjithat një shumë raste, një me djetra me, me qinë raste që ka gra të sletë kanë 2.3, 4, ma dje dhe 5, me gjithat të arrin të kujdesin da i fmive tyre, po në të njëtë njën kohë, ja dalin edhe me falë namazin me kohë, po e tëra që farë nevojit, është një loj vendosë shmërie, edhe një loj vullneti dhe besimi se kjo gjithës e si duhet dhe bëhet në këtë formë, si kurse qështja e ushqimit, si kurse qështja e shumë veprime e tjera që i bëjmë gjatë ditës, orë gjithka që nuk duhet në asë i formë të lihet, nëse besimtare e kuptonë këtë dhe ja ka bëvë vetes e tij me dije këtë çështje, atëra krohaz shumë punëve të tjera të cilat i bën gjatë ditës, ka mundësi të gjej kohë edhe për faljen e namazeve. Zoti i dhe mësmiri. Alejot në fal namazin kuri gjatë punës me rroba që janë uh, zhytur, ndoshta edhe të pikur nga ujëra nga ujërat e ndyrta, kanalizim. Po, për kushtet e faljes së namazit është që rrobat duhet të jenë të pastra. Me fjalën të pastra, nuk është përcjellim duhet jenë të jenë hekurosura të ljara, mirë, të ju vi era, edhe përse nëse jënë kështu, është shumë më mirë, por për qëllim është që mos jenë të pikura me ndytsirat e ndryshme të zlatë ndalojnë falje në namazit. Kështu që nëse njëri ju, po e themë shumë thjesht, e ka të ndotur pantolonat me, me dheja, po me loqë, e kështu më radhë, ajo nuk është ndytsirë. Dhe nëse falet me të, lejot me u falë. Ose i ka, po e themë, n në makinë automekanikët nganjëherë kanë përlyera teshat e tyre me me vajra të ndryshme të makinave ose me ndonjë me naftë apo benzinë këto nuk janë ndëtsira që e ndalojnë faljen e namazit me me ato rroba. Ajo çfarë është e ndaluara që rrobat mos jenë të, të pikura apo të ndotur me lloje të ndryshme të ndëtsirave sikurse që mund të jetë urina ose rasti konkret qështja e kanalizime e kështu më rallë, këto duhet të heqen dhe të veshemi me roba që nuk kanë këso, këso lojë të, të ndycira dhe të falemi. E qëfar të bëj një personin cilë e puna e ti është kjo, themi që i ti li duhet të bëj vete zgjidje, cila është zgjidja që të bartë me vete roba tjera dhe kur vjen kuha namazit i heqa to i vesha e falë namazin pastaj prap i ndërën, ose të kjetë kujdes që gjatë kryrjes që të punës që të mos të lagët apo mos të ndotët dhe të merë ato veprime, të vendosë gjithka në ato situata kur ka mundësi të, të, të piket dhe me ato tesha pas taj të falë namazin. Por në asë një formë nuk lejohet që nëse rovat jenë të pikura me ndytsira të kanalizimit apo ndytsira të kësaj nature, që të falim me to për arsye se ato koncentronë ndytsira që duhet menjenuar nëse dërshirojmë me falë namazën. Qof pej trupit, qof pej robave, zote edhe mësë mirë. Shikosin një radhe së pjetë se si la gjënazia ka ndonjë një ritual të vëqanë për të. E, të? Themi që nuk ka diçka të theksuar, kërësisht ajo pastrimi bëhet si kurse që pastruat i gjalli, si kur që merë gusl i gjalli, me gjithat pasi që është një veprim që dua dikush ta bëj për shkak se i vdekurit nuk ka mundësi ti bëj ato veprime, atëra gjithsesi janë disa veprime që duhet më i pas para syh personi i cili e bën gusullin apo e bën pastrimin të vdekurit. E domosdoshme është që ai ta pastroj fillimisht e, nëse vendoset në pastrim fillimisht ja heq rrobat në përgjithësi, të cilat i ka edhe në vendin e avretit qoftë ke femra qoftë ke maskullit vendoset një lloj çarshafi që nuk është nuk është i tej dukshëm edhe nëse lagat ti vendoset aty që mos duket pjesë të turshme për pra arsyesë se respekti ju ndaj të vdekurit duhet me qenë sikur se ai është është gjallë, prandaj edhe në zgjedhjen e ujit duhet më qen uji i tilnukosh shumë i i ftohtë asçi shumë i nxehtë, por është mesatare që zakonisht njerëzit gjatë pastrimit e përdorin. Edhe gjithashtu edhe në mbulimin e avretit duhet të kemi kujdes dhe mos të shikojmë diçka. Pas kësaj është duhet besimtari apo personi i cili e bën pastrimin që më njohoi ndonjë ndësirë që ka në trup, nëse ka qofë ndo një fash, apo ndo një t'i, ti, ti largohi dhe t'i menjanoj ato, edhe ndytsirat fiziologike t'i largohi dhe të bëj pastrimin, pra si themi në gjuën e poplët t'i apë t'aharet të vdekurit me uj, duke mos shiku, duke e mbështjelur dorën me leck të trash, dhe me e menjanu ato ndytsira me uj në tërsi, edhe pas kësaj, filloj më i dhanë gusëll, me apastru gojen, do që po asoj të mos të përtoi në në në goj ujë për shkak se ka mundsi pastaj që ajo të të dal kur bartet kufoma, edhe te hund duhet kje të kjet kujdes të pastrohen hundët duke u mundu mos më fut ujë në tërsinë e hundë për shkak se mos më shkumrënda, ti pastrohen ti jepet abdes në përjeshë, duke pastruar duart ashtu ti kushto ke i cit ujë ky duke marr pastrimin e përgjithshëm dhe pasi që të kryhet kjo, pastaj të lahet tër trupi, duke filluar prej kokës dhe anës së djathtë, të fërkohet mirë, edhe nëse përdoren lloje të ndryshme të, të sapunëve, e kështu me radhë kjo është më mirë, kështu që në herë të lagët në tërsi, pastaj të përdoret sapuni dhe të pastrohet mirë pjesë të ndryshme të trupit me as sa kemi mundësi duke e ja e vendos në anën e jat me pastru shpinën e kështu me radh të pastrohet në tërësi dhe pas pastrimit të fshihet çefinosët dhe kjo është ajo veprimi që kryesisht duhet i bëj e, personi i cili e pastron të vdekurin zotë tim. Mund ta bën gjithë secili kështu? Po, nuk nuk është një veprim siç mendojnë apo pretendojnë disa njerëz që duhet më bëvë vetëm hoxha dhe hoxhenica si thonë, jo kët mundet më bë, madje preferohet ta bëjnë familjarët. Për shembull nëse eh, ka vdek baba, preferohet atë ta lëjë djali ose nipi ose vëllau ose dikush që është i afërm sesa ta lëjë një hoxh që është i huaj. Por si rezultat i mosnjohjes ose atij E, re, e mos nhohjes qoftë edhe bezdis ose qoftë edhe frikës që kanë disa njerëz para mendojnë se këtë duhet ta bëj vetëm hoja e jo dikush tjetër. ë në praktik në islam këtë e bëjnë të afërmit dhe e kanë obligim ta bëjnë të, të afërmit kush ka mundsi. Dhe në këtë formë që të pastrohet, që finose të rregullohet mirë dhe bartet për varrim. Zoti i dinë mësi. Një shikos tjetër, hoqë pjët, a bënë me punon në call center, por do të me oparacit me emër të rajnë shumë, për shumë me emër Gjerman. E, qështja e këtyre thirjev apo punës në call center është një problematikë e cila me sakë kam një horin nga pjët jetë me hershmet e cilat me janë drejtu, jënë dy qështje që duhet të shtjelon. E para, qështja e identifikimit me në një emër tjetër, pra jo me emërin konkret, po me një emër tjetër, dhe themi se nëse është synimi i kësaj për qëllim të mashtrimit të klientit apo për mosmë mosmë kuptuari klienti çort se kush, të, kush është personi i cili flet dhe qëllimi i ti tij është që ai të orientohet gabimisht që dhe mashtrimi atëherë këto nuk lejohet mirë po nëse identifikimi ka të bëjë me diçka shumë rutinore jo diçka eh, thelpsore po ka mundësi klientit që nëse ti a përmen një emër të huaj për të që ai, ai me ndi vetën jo shumë e, komod me ty dhe ti mund të ja përmen nësh një emër që për të mundet me qenë ma e kapshme dhe ti e përzjedh një pseudenim të them tash dhe kjo është e, e, e qartë në jurispotenit islamet që njërzit krahaz emra kanë mundësi me mbajt pseudenime tash sikur që kanë pas edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi ve sallamet dhe sahabët e tij. Prandaj nëse ti zgjidh ndonjë ndonjë emër tjetër që ka kuptim të mirë dhe pseudonim të mirë dhe nihers ti me atë emër, edhe në kusht një një emër manipulues që me me dikën e përmend atë me dikën tjetër tjetër, me dikën tjetër tjetër dhe synon me të mashtrim, por e keni një emër që identifikuos për ty dhe të gjithë do të njohën ty me atë emër pavarësisht farë mëri është atëre nuk mendoj që ka të keqe kjo është në lidhje me emrin në lidhje me atë e, punën në njëto institucion apo në këto firma themi se me asa kam kuptuar unë disa nga këto firma mund të jenë edhe firma mashtruese që konkretisht un kam kam pas një një rast konkret që të regon këj që ka punu që faktirë të shesin në formë shumë virtuale dhe s'ka kur gjë të sakt që shitet, ma shtro se ati i shitet një mall, po aj mall nuk eksiston fare, ose në disa situatë atjera eksiston aj mall, for shuma për çilin ai pretendon se po i shitet, i llogariten edhe disa disa harxime të tjera që kur ti shkoj faturë atij, do të shkoj një faturë shumë më e shtrejtë sa është marrë vesh me këtë klientin. Atë në këtë situatë themi që nuk është e drejtë që muslimani të pun, punoj aty për arsye se është një mashtrim shumë i drejtë për drejtë dhe është një mashtrim që shfrytëzon e mos njohjen e klientit apo të të të situatës apo formës së shitbljerjes e shfrytëzon këtë mosnjohje për t'i ashtur një një mall më shtrejtsë sa që ai e kupton se e ka at at shumë. Prandaj kjo nuk lejohet dhe konsiderohet për një shitbljerje me mashtrim. Nëse shitbljera është shumë e qartë, shumë konkrete dhe e ka parasysh edhe harximet postare dhe harximet thjera që mund të nuk kupton kët që ischarohen këto klientët dhe është shumë konkrete dhe dihet se çfarë shitet, atëherë nuk mendoj se ka të keq që të bëhet një shitplërje në të puno inxhinierit po ndajnë në institucionet këtylla zotëti mësmiri. Dhe po, pyetja e fundit personave që është kam dëgjuar që disa lloje të mishrave nuk lejohen për të ngrënë, a mund të na tregoni cilat janë ato dhe nga cilat fe kemi drejt të hajmë mishin sigurt? Po Islamin dalon të hahën ato mishra që janë coftira, që nuk janë prerë në formën ligjore, ashtu siç duhet prerë, pra të prehen në kafsha, coftë, lopa apo pula duhet të prehen në fyt dhe të rrjedh gjaku dhe mos të ndodh mbytja e tyre para se të prehen. Ështu që nëse e dimë që një kafshë është ka është mbytur apo ka kaq sof para se ti prehet koka, atëherë ai ushim konsfron dytësir dhe nuk lejohet me hanger besimtare. Por duhet gjithsesi para do të thotë që kafrën që dojmë me hanger, duhet që ta ta therrim me thikë dhe të rrjedh gjaku dhe kështu të ndodh dalja e shpirtit dhe dhe mbytyja e e ksoj shtoze e jona në një formë tjetër kurse njërë, gjithashtu prej gjërave që kërkohët gjatë të thërjes është që njëriu të thëtë fjallën Bismillah para prerjes. Nuk duhet nuk leot në asë një formë ta ta neglijojë këthanie, edhe nëse neglizhon çillimisht, do nuk e thot çillimisht, jo nga harresa, atë nuk të lejohet ta të ushqeheni nga nga ai ushim për arsyesa Allahu në formë të drejtë për drejtë thot, ushqehun apo hanin nga ato ushqime të cilat janë therr, duke kujtu Allahun e madhërisëm, pra duke përmend emrin e, e të plotfuqishmit Zotit të madhërisëm nëse kët e lëm qëllimisht atëre nuk lejohet të hajmë nga ai ushqim. Mirpo nëse harrojm ka debate ulemat e saktë është që kjo harresh falet sikurse që falën në situata të tjera të ngjashme. Kurse personi i cili i thë e, the, e therr e bën therrjen e, e kafshës duhet më qen ose musliman ose mundet më qen krister apo hebre po na as i fu nuk guxon më qen prej njerëzve i dhujtor apo njerëzve ateista, njerëzve të cilët nuk besojnë kursesi apo besojnë në idhujtari. Kështu që ato ushqime të cilat na vijnë nga njerëzit që njihen për e, si kristetar apo e, si e, hebre, lejohet për dy tyre të hajmë ushqime kafështë të therora, ashtu si që për të totë në, në ajetet citate që të qarta, mirë pa të është shime të slatë nga vinë nga njerëzit që dihen cënë idhujtarë dhe dihet cënë atijista dhe kanë besinë, dhe më nuk besojnë fare, prej të tilë më nuk liot të hajmë edhe nëse ata e bëjnë therën ligjore, zote edhe më smiri. Tërhoqë në ju falenderajnë shumë që ishi të sondeve ne. Edhe unë ju falenderaj përftesën që kësë të ndëruar, këto ishin përgjigjit për sonde. Ne ju falendrajnë shumë që në ndoqet dhe takomi së rishë në emisionet e arshme, ndërsa ju mësë haroni të nashkroni edhe mëtej në mjel adresën tonës i dhe në përmjet të mesajëve. Dhejnë në emisionet e arshme, selamu aliku.